Перша книга. Хронік. Розділ. 15. І набудував собі домів у Давид-городі. Потім приладив місце для Божого кивота і нап'яв для нього намет. Давид сказав, «Ніхто не повинен носити Божий кивот, окрім левітів, бо їх вибрав Господь на те, щоб носити Господній кивот» і служити йому до віку. Давид згромадив усіх ізраїльтян в Єрусалим, щоб внести Господній кивот на місце, яке приладив для нього. Синів Арона зібрав Давид та Левитів. І синів Кигата, Урієла начальника та його братів, 120. І синів Мерарі, Асаю начальника та його братів, 220 із синів Гершома, Йоїла начальника та його братів, 130 із синів Еліцафана, Шимаю начальника та його братів, 200. З синів Хеврона Еліела начальника та його братів, 80. Із синів Узїела Амінадава начальника та його синів 112. Давид покликав також священників Цадока та Евіатара, і левітів Урієла, Асаю, Йоїла, Шимаю, Елієла та Амінадава, і сказав їм, «Ви, голови в батьківських родинах, очиститься з вашими братами і перенесіть кивот Господа, Бога Ізраїля, на місце, яке я приладив для нього». Бо, власне тому, що вас першим разом не було, Господь, Бог наш, покарав нас за те, що ми Його не шанували як слід. Тоді священники і левіти очистилися, щоб перенести кивот Господа, Бога Ізраїля. І сини левітів несли Божий кивот на плечах, на носилах, як повелів Мойсей за словом Господнім. Давид звелів левіцьким начальникам настановити своїх братів співаками з музичними приладами, з арфами, цитрами та цимбалами, щоб розливався їх звук і високо злітав їх голос на знак радощів. Тоді левіти настановили Гемана, сина Йоїла, а з його братів Асафа, сина Берехії, з синів Мерарі, Братів їхніх, Етана, сина Кушаї, а з ними братів їхніх другорядних, Захарію, Ізієла, Шемірамотта, Ехієла, Іні, Еліява, Бенаю, Масею, Мататію, Еліфлея та Мікнею, Оведодома та Еієла, воротарів. Співці Геман, Асав та Етан мали мідні цимбали, щоб на них гучно грати. Зехарія, Езієл, Шемірамот, Ехієл, Іні, Еліяв, Масея, Беная грали на арфах, що з високими щаблями звуку. Мататія, Еліфлей, Мікнея, Оведедом, Еієл та Азазія – восьмим щаблем, щоб керувати. Хананія, головний над левітами, що переносили кивот, наглядав за його перенесенням, бо був у тому вправний. Берехія та Елкана були одвірними при кивоті. Шиванія, Йосафат, Натанаїл, Амасай, Захарія, Бенаія, Еліезер – священники – сурмили перед Божим кивотом. Оведедом та Єхія були одвірними при кивоті. Отак От Давид і ізраїльські старші та тисячники пішли переносити кивот Господнього Союзу з дому Оведедома, радіючи. І як Бог допоміг левітам, що переносили кивот Господнього Завіту, Принесли вони в жертву сім бачків і сім баранів. Давид був одягнений у Вісоновий плащ, так само, як і усі левіти, що несли кивод, і співаки, і хананія, голова над тими, що переносили. На Давиді ж був ще й льняний ефод. Увесь Ізраїль переносив кивод Господнього Союзу під веселі вигуки при звуках рогу, сурм та цимбалів, граючи гучно на гарфах та на цитрах. Коли кивот Господнього завіту входив в Давид город, Міхаль, Саулова дочка, дивилась у вікно і, побачивши, як цар Давид скаче та танцює, зневажила його в своєму серці».